Hola, bla, bla, bla, veña dalle. Hola, bo día. Hola, bo día. Bo día. Sí, chao, ven, chao. Pues esta semana estareis un pouco tristes. Eu xa empezou. No, empezo. nada, ¿no? sí, pois pues empeza, se queres. Venha, así. Ven, eu moxada. Ven, esta semana estareis un pouco tristes, porque xa pasou o Corremeli de... Oh... oh. oh. aínda que o pasamos moi ben, e tivemos un tempazo, tendo en conta a primavera mm, de... <coughs> Que levamos mm. Tamén seguiré estando tristes Porque a miña sección desta semana É máis curta que un verán en Galicia Seguindo coa temática do tempo Entón, nos recreos activos eh, Estamos a piques de empezar co torneo de fútbol Xa que o baloncesto 3x3 rematou o mércores pasado Así que, como xa están todos os equipos apuntados E nos participamos, sí, non? Sí, no? claro. Sí. A ver, pero vos ao final non vos anotastes, porque eu teño un equipo, non estáo teño equipo. Con que? No Con Lucía... Con Lucía... <risa> pero eu... son de hasta cinco personas, non? Claro, no son, pero no son eu... Dúas, son... Eu son a, cons, como se chama isto en inglés? Oh. Pero, no a cañides no equipo, a mí ninguén me dixo nada Lucía, eu estamos buscando xente moral. Eu veña, eu, venha. Fichada, venha, eu non sei está. xogar, pero eu fago pulto bulto eu, oh, eu molesto Queda aquí testemunho Vale, tamén seguimos coa nosa cociña saudable Que o martes en especial temos unha sección na que participareu Obvio E que será Cooking in English Presentaremos dúas receitas en inglés Coa colaboración dos meus queridos students de cuarto º da ESO 2 3 Y cri cri. Dame, Cristi. Es ¿Eh, la canción. Ah. Pesadilla. non os fragas non a pescanou Por outro lado, o mércores os de segundo de eso teño unha charla con nome de menores ni unha gota, coa intención de advertir á rapazada dos peligros que ten o consumo de alcohol. E igualmente pola, pola tarde, na escola de Paisenais tamén terá unha conferencia ás 6 da tarde na biblioteca do IIS para abordar esta temática. Eh, despois, fora do noso centro, alumnado de cuarto º de Exo de Educación Plástica poñera rumbo a Ferrol para desfrutar de toda a arte que se agocha na cidade. Entre outros lugares, visitaran o famoso barrio de Canido, onde podemos atopar os famosos murais das venidas. Pero, para que queren máis artes, teñen te a, a ti aquí. <risa> <risa> é que a mí me teño en mordida. Que bonito, pero... está na mi mordida. Como eh? supongo este, né. Eh? <risa> Vasti tontorrón. Eh? Preto tontorrón. <risa> verde seno verde seno añón. vai Ala, xa acabei, veña. Next. No, quería dicir que ah. esta semana tamén hai a feminista o mércores. É eh, correcto. Certo que se me esquecía. A ver a pizza. <risa> non no prometemos nada. E que Que se imaginou Beña. Bo día, que, eh, como nos queridos Xa se vai a chegando a, a fin do curso escolar E con el os folgos van a menos Os da rapazada e eh, os do profesorado Ainda así, os programas que nos queden Imos dalo todo por este podcast Que tantos vos momentos nos dou, non si? Sí. Sí. Sí. Eh, a palabra desta semana en no, no. Carrizo é que, que queredes que vos diga. Sempre trato de ser moi poético, de buscar un fío que conecte toda a meña sección ou de escoller un termo que reflita algunha das actividades semanais que se estean a desenvolver no IES. Por aínda tal como vos comentei, hai cansanzo, que sumado á preguiza que me vén de serie, fan que hoxe non sexa así. Por que escollin Carrizo? Pois, pues, eu que sei? Non sei. Porque me sonaba Porque bonito. <laughs> Por cariz, sonaba bonito e aínda estamos no tempo dos paxaros, que é a primavera. Eh, así que non busques explicación para esta escolla, porque non hai. A, a explicación é que é un paxaro bonitísimo, Precioso. A, a, a mí sempre me sobran Carrizo. as palabras. Sobran as palabras, sobre todo cando esteu diante. Po ah, vale, máis no sé un poquito de música, ben, verdade. Puede continuar, señor Filioli. Pues bien, segundo Arra, Carrizo es un sustantivo masculino definido como Pacharo de Orden, Pachif, Paché, espérate. Pachariformes. Pachariformes. Esto parece la zona de la costa, Pacharo. ¿Qué? <risa> <risa> No, ese acento no sé si sea muy de costa, eh. Nada no, de, pero... de Massarico, da, da da terra daqui da Olalla passaram. Te a mim. Os din passaram. Também os madrileños din passaram. Pois, pois isto deve eu pôr o nome um um de Massarico. Tem que vergonha. Como como te imitar a ver, de que cor o passe O passe de forme de cor parda, eh, rabo curto e eh, as arredondadas. O seu nome científico é troglodites troglodites. Oh, que baia, que como sí, sí. como exemplo, os carrizos fan un niño esférico cunha pequena abertura. A segunda acepción deste termo é planta herbácea da familia das gramíneas, con de ata 3 ou 4 metros de altura, follas planas e inflorescencia, que quen sabe dios o que é, empanícula, outra máis, cuxa nomenclatura científica é Fragmites comunis, aí, aí queda a cousa. O exemplo que nos ilustra esta definición é Entre os carrizos, fan o niño, moitas aves. Por certo, Emma, que sempre tiven curiosidade, por que precisades os científicos facer ilusión ao nome científico das especies que habitualmente é en latín? Pois mira, fundamentalmente porque en cada país do mundo, o sea da mesma maneira que eu denomino aquí O Carrizo desta maneira, en castelán ten outro nome, en vasco outro, en catalán outro, é o mermo para o inglés, o alemán e demais linguas. Entón, como a primeira... Bueno, a, cando se escribía todo fundamentalmente o primeiro tratado de botánica e de zooloxía, foi escrito en latín. E para saber a que animal ou a que ser vivo nos estamos referindo, utilizamos o latín porque a nomenclatura, a nomenclatura binomial, se ve que están formados por dous, por dous nomes, os nomes en latín sempre, e eh... vayas a donde vayas a calquer parte do mundo sempre van a saber de que especie estás a falar cando escribes en latín bueno, eh, es de eh, vista eh, occidental porque non creo que en xapón chame en, en, en latín as, as cousas as ¿Dónde? especies sí, sí, non existe a ciencia de... en Chapón, de todas maneiras pero como a ciencia normalmente se escribe en inglés a maneira na que tens de o sea te referirte a calcar especie é es sempre en latín eu tento para que xa ah, te é, entendas, tento que era... é para, para facilitar que se xa máis rápido non si sí, claro, é eh, eh, porque además O sea, dites este nome que alude a unha especie en concreto Pero hai Cando moitísimas Cando estás lendo un artigo científico Siempre. sobre un animal tal Que ti oler ese nome in, in, Indiferentemente de que Do país do que proceda sabes de quen que, que estás a falar de, de que estás Claro E eh, bueno, tamén por facerse interesante Que é claro. algo que eu moito a xente Mira unha vípera, xe o ane A ver E agora Agora e levar o que estaba desbuscando Si aquí haber lidos The Bostonians antes. Bottom of the Range Sense of Humor. Que diz? Ah. Pues ti non sabes que és de inglés. <risa> es que tú Ponte tranquilo. Inglés, eh. Qué lojo. cri cri despois. Ai. que teño unha frase pero bonita que os carrizos que sepan. Díres. Un carrizo. Un carrizo en Spanglish é un coche que pertence a unha muller ou home co pelo crecho. Ala, abrazos. Mira, ai, que mal. Yo... Creo que é o peor de todo, si. Vou no arreglar de deitar. Ay, a ver, ver pois pues vou deixar maneras. de facer porque se me ves cagar por fora do texto sempre. Ai, que mal. Este, va, este, porque además hoxe trouxo no pensado. Pois pues, pues eu teño unha frase bonita sobre os carrizos, queres que, es que diga antes? Sí. Eh, eu teño unha vecina moi maior que a para non o. Oh. Tarsi. Que cando? Que cando? Cando lle para. Pues te, te metes con ela, como para chincharte dixe, "Te comerón carrizo", que é <ríe> o terceiro paxaro máis pequeno que hai en Europa, que vin en Wikipedia. ¿Ah, Moi sí. ben. Wow. Si. Sí. Pero son guquísimos. Si, sí, sí. sí. eh, Que eu pues a ver eh, eh a decir... miña sección, que non no a vou vos facer nunca jamás. Sí, hombre, queda, tío, pues yo, que, queda... Que, que queda. Venga. dito aquí. Este é un chiste eh, eh, sofisticado para Emma, A mí os boas non entendedes que é un carrizo que mete a cabeza debaixo da terra. Un carrizoma. Eh, <ríe> oui, É, <boísimo. ríe> é graposísimo. Pretende en <ríe> ikurtos ou ikurtos. Pretende. You got it. <ríe> sí. no, que eu non, non, Ai, non pretendo mío. nada, É agora vai, por carrizoma é, un, rizoma rizoma no? é un, pues, un tipo de raiz. O humor ten que ser ah, que sí. transversal e universal. Ten que chegar a todos. Ten que ser en latín. Se, se non chegar humor a todos... No, eh, non é humor. Ah, bueno, vai, é unha... O... m e r o, ac o accesible a Gonzalo, a vale. É que ti tamén entendes eh... de todo, o la llame se pode sí, ser así, sí. Que jove. Fai... Por pues ponti a sección do humor. A ver, Fain que fai... Ti, que fai... fai un carrizo tí. cando vi... ve vir a ser depredador. Carre... Carrizar. Carrizar. <laughs> Carrizar. É que, a ver, ti mira que cara lle queda Porque sabe que son moito millores no, son, É moito bueno, millores que xeño Vás para todos os públicos, po que entende, po que non ben? Carreza Pois xa que o tema deste comar os vai de paixaros Pois tamén vou falar eu deles Pero non precisamente para dar unha boa nova Investigadores do CSIC participou nun estudo que revela que as poboacións de aves caeron de medio un 25% nos últimos 40 anos en Europa e sinalan como causa deste descenso a extensión de monocultivos intensivos, fundamentalmente seguido do cambio climático e da urbanización desmesurada. Este traballo detalla que a presenza de aves reduciuse un 25% de media, pero de que o declive achegase ao 60% no caso de especies propias de terreos agrícolas. Porén, este estudo mostra resultados desiguais, pois as rexións de Europa Occidental onde as parcelas de cultivos adotan ser grandes e o uso de pesticidas intenso, sintúense entre as máis afetadas, fronte aos países do leste, onde estas prácticas non están tan marcadas. Moderna, <risa> <My mother approves>. <risa> <risa> Outro caso particular... É a conca mediterránea, onde a sustitución característica do terreo permitiu manter, polo menos en determinadas zonas, unha paisaxe agrícola en mosaico, con marxas vexetais e de pedra e cultivos combinados con hábitats naturais. Esta característica das zonas agrícolas españolas axudou a amortecer, non noso caso, a perda de aves, segundo explica Sergi Errando, un dos coautores do artigo. Lady D, Lady D, Carlos non Oh my god. Me que total isto, tade beria. De acordo co estudo coa intensificación da agricultura, incrementouse o uso de fertilizantes e pesticidas, produtos que eliminan os insectos e outros invertebrados do chan, alimento esencial de moitos pacharos. Estes produtos tamén contaminan as sementes, e se os paxaros as inxiren, as sustancias tóxicas vanse acumulando no seu organismo e poden chegar a provocarlhes a morte. Doutra banda, Os monocultivos xeran paisaxes homoxéneas, onde se elimina a diversidade de vegetación de forma que as aves non poden nutrirse de plantas e froitos variados ou buscar refuxos. A conservación é imprescindible para preservar non só os paxaros, senón a biodiversidade en xeral, mas temos na nosa man loitar contra calquera forma de explotación. Precisamente sobre explotación animal e maltrato vannos nos falar agora Breixo e Iván de cuarto da ESO. Escoitadeos. Bós rematou... días, somos Breixo e Iván e hoxe en 100 minutos imos a falar da explotación e maltrato animal. A explotación animal é a utilización dos animais para o beneficio das persoas que elles conleva a unha mala vida che de abusos. É un tema moi importante actualmente, xa que moitos animais son maltratados en macrogranxas ou son asesinados pola avaricia dos cazadores furtivos para gañar cartos coas peles do animal, coas seus caninos, etc. Se nos adentramos máis no tema, poderemos atoparnos con varias situacións presidiciais para os animais, como por exemplo. As macrogranxas son instalacións moi mecanizadas con unha gran capacidade de producción nun espazo reducido para o número de animais que alberga. É unha gandeiría sen terra, altamente dependente de insumos externos, auga e pensos e que xeran moitas emisións de residuos. Nestas instalacións industriais, os animais non saen ao campo e pasan a súa vida encerrados sen vivir libres como farían nunha granxa máis pequena na que, aínda que sexan poucos animais, viven millor. Outro gran problema é a caza furtiva dos animais para beneficiarse vendendo as súas peles, os caninos, etc. Os cazadores furtivos tamén capturan os animais para comercializar con eles no mercado negro xa sexe a nivel local ou mundial. Estes animais, que poden ser dende paxaros, reptiles ou primates, véndense como mascotas exóticas para famosos por millóns de euros. Ademais, outro problema son as actividades para o entretamento do público, xa que moitos animais son capturados por esta razón e acaban confinados en circos, zoos ou espectáculos como as corridas de toros. Un exemplo recente, foi a morte dun cabalo durante a feria de Sevilla, debido a que nesta feria obrían os cabalos a dar paseos ao público baixo temperaturas moi altas. De cales son as consecuencias deste tipo de explotacións? Pois como o producto de querer aforrar e gañar os máximos beneficios posibles, orixínanse problemas ambientais como a contaminación da agua por nitratos, a contaminación do aire, sofrimento animal e a pérdida da biodiversidade. Ademais, a caza furtiva tamén ten consecuencias aniquiladoras para a vida silvestre. Nalguns casos, é a razón principal polo que un animal se enfrenta ao risco de extinción, como sucede co elefante africano do que se mataron máis de 100.000 exemplares entre 2014 e 2017 para obter marfil. A caza furtiva tamén tive un impacto catastrófico nos rinocerontes, xa que sacrificaron máis de un millar ao ano polos seus cornos. En conclusión, estes problemas medioambientais son dunha gravidade extrema para os ecosistemas incluso para os propios seres humanos é importante reducir e anular ao máximo posible este tipo de accións tan prejudiciais para a biodiversidade e para iso é necesario que todos nos concienciamos deles xa que para solucionalos é imprescindible a axuda de todos un, e todas 1, seis... vas con el gallego Es un falar provinciano Oixe a sección música vai Como non de música en galego máis tamén de humor Soa poetarras abrigo, Luchemos contra el gallego Comandante Gloria Blas Poetarras é un grupo musical e cómico galego creano, creado no ano 2013 que ata onde eu sei xa non está en activo, pero que no seu momento pois foron bastante top, a verdade é unha tamén os sí, verdade, que Ademais a canción que acabas de por gustame moitísimo É bastante guai, si sí. Os seus integrantes eran Manuel Gago, Rubén Lino Pablo Lamosa e Daniel Vilaverde Acadaron sona a través de vídeos publicados na súa conta de Youtube nos cales facían cobres humorísticos de cancións como como se pronuncia isto? Rower Roar. Roar de Katy Perry Lady B de dos Beatles que é que escoitávamos antes en galego Katie Cadeli <ríe> costou un boquillo pensalo Lady eh? eh, B escoitávamos antes a uh, de Lady D sí. que é moi caída para a xente que fomos excursión a Londres Reche, recomendo te que xe vai gustar, escoita okay. en Youtube Poetarras La e Lady Di sí, ah. Ou tamén hasta xempre com a... Como? A pinta escoitar, iso está molle Eu que me poñan Estou aprendendo está moito com... Era, de música, gracias está a esta como, radio Esta está como dir o Festival do Son do Camiño e acabou xe sí, sí. Vale, nada, tamén queria dicir Si, por suposto no. No. Eh, se llebe descaragar. sabía ninguém, pero xa saben, gracias, ellos saben onde vivo, xa sabéis que, que me pode chamar Farroco, xa saben que vou ir a ese sitio, gracias a ti todo. Gracias, xente, que vou no me... quedar calmo, gracias <risas> <a ti. risas> Porque bueno. no me no me, tanta xente non te van a topar Pode continuar? Si, sí. sí, por que favor, que tamén gersonaron. Sí. Ah, por estropearche a túa sección, cousa que ti tamén faz coas dos Perdoa eh, eh no. Eh, <risas> a ver, si, chula. Quería dicir que tamén versionaron también. este hasta, hasta also, siempre comandante que che corto mi corazón <risa> <risa> este berra igual que también versionaron este hasta siempre comandante de carros Puebla galleto, comandante E nada, basicamente, o que facían os poetarras era versionar cancións coñecidas, como as que mencionamos antes, cambiando a letra. As súas letras, ademais de ser en galego, eran moi especiais, pois nelas, a través do humor, facían escarnio, e eh, crítica social de personaxes públicos ou acontecementos da actualidade. Un dos seus temas máis coñecidos, por exemplo, foi o que dedicaron a Alberto Núñez Feijó, daquela presidente galego, referíndose á súa relación co narcotraficante Marcial Dorado. É obviamente, tal é como están as cousas no que a liberdade de expresión se refire, ehm, isto pasoulles factura. Foron acusados de facer apoloxía do terrorismo, foron acusados de proetarras cando en realidad, o seu nome é un xogo, non de palabras poetarras pola poesía, por poetas, en fin, que a súa traxectoria estivo chea de polémica. Te gusta hablar en gallego Pero non lo empregas moito Cada vez que te lo escoito Te juro que... É moi sabe, eh? <risa> sí, porque me gusta moito. Pois pues nada, despedímonos. Falade galego, como di aquí esta canción, como xa dixen antes, xa de ironía, de poetarras. Eh, Pásalo ma, ben e non mancarse. Vémonos. Estudiade, que queda pouco. Vémonos na seguinte. Na seguinte. Veica. Chao. chao, chao. chao. Pero se te acaba el conto Hasta siempre polo de pronto Tanta pandebes como beixas Lo siento, yo no me apago A esa lengua del abrigo Luchemos contra el gallego Comandante, gloria al chemos contra el gallego comandante gloria lago comandante gloria lago